Seguim el matinal de Ràdio Palafrugell. Avui i tinc el plaer també de tenir amb nosaltres aquí a videoconferència perquè ens expliqui moltes coses i ens parli de, del centre amb en Pere Canigral, del Centre Tramuntana. Bon dia, benvingut. Hola, bon dia. Bon dia, benvinguts. Gràcies, Pere. Escolta, fa uns mesos, no molt temps enrere, vam estar amb vosaltres al Centre Tramuntana fent un programa en directe. En aquell moment, qui ens anava a dir que ens trobaríem amb aquesta situació en la que estem avui dia? Realment que sí. No ningú s'ho imagina. El que sí és és que hi ha un, un febrer i després de febrer hi ha un, altre, hi ha un després. No? I aquí és un estem ara. Ara estem després de febrer, amb la situació d'aquesta crisi sanitària i que això ha canviat la manera de, de fer, de donar servei, de treballar, d'inclus de socialment i bueno, tot això ens haurem d'anar adaptant, que és el que estem intentant. El Centre Tramuntana, ja però conegut entre tots nosaltres, té diferents, uh, sessions, diferents segments on treballeu. Uh, anem a veure una mica com us heu adaptat amb aquesta situació de l'arma, amb aquest confinament i com ho heu fet. A Pere, com, com és el treballar ara dia a dia al Centre Tramuntana?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 i el Centre Especial de Treball. A partir d'aquí, han passat ja dos mesos, eh, o quasi gairebé dos mesos, eh, el dia, demà, demà passat i ja el dijous. Eh, el, que, el que hem anat fent és els serveis d'emergència, amb que és, eh, serveis externs, jardineria, eh, pintura, tot el que sigui indispensable, això es va aturar sense pions i només serveis d'emergència. En cas de que els clients sol·licitessin i eh, coordinats amb, amb protecció civil de, del municipi, exclusivament això. I, com he dit abans, el servei d'atenció d'urna eh, aturat com actualment que encara està, està sense servei.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 el decret es va suspendre el servei. El que sí ara estem intentant és de, de això, gestionar aquesta borsadores d'hores que no s'han fet i eh, justificant una mica el fet de que som una empresa sense ànim de lucre i que per tant, com que des el consell comarcal els salaris no s'ha fet cap pert, els salaris s'estan pagant íntegrament. Hem de justificar d'alguna manera el fet de que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 onos que ens hi trobem, com els que els trebes que venen a fer la feina i per tant, el que no podem és, transmetre aquesta certa por, no. Jo penso que s'ha de ser molt conscient de lo que de lo que és, i lo comedit al principi, les coses eh febreren d'una manera i a partir del 14 de març, eh són d'un altra i estan sent d'una altra manera, Potser ara el que hem de plantejar és mmm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 Estem al segle X 21 era una cosa que tenim de potenciar jo penso que això ha sigut com una catapulta que diu hep tu ha passat això doncs i realment està donant està donant els seus fruits hem veient evidentment, no és la situació ideal destacar però ens hem adaptat i veiem que els usuaris amb el seu mòbil amb les seves xarxes socials també responen aquest en aquest tipus de, de tasques i, i i serveis que s'ofereix, ofereix, no? A través d'Instagram que té el Tramuntana, a través del Facebook, eh, a través d'aquests tallers més personalitzats, eh, amb, amb, a través de doncs, com ara tuió que estem a, a la plataforma Zoom, doncs, eh, i oh, sí, que n'hi ha moltes. Jo, jo abans els desconeixia ara hi han conet a la més, també per mi personalment també també veig que és positiu, una no? manera de, de poder de poder fer fer feina i poder parlar, com ara tu i jo, que estem vista, en sí. doncs, un realista sí, i, a més, cadascú a casa seva. Escolta, sí, hem de ser casa. Bé, tu estàs a la feina, jo estic a casa. Uh, pels usuaris, pels vostres usuaris, uh, ja anem acabant, ha estat fàcil aquesta adaptació? Uh, sempre ho demano tots els col·lectius. Suposo que endeu a veure que s'han espavilat més ràpid i d'altres que ho desconeixien. No sé com, com ho has vist tu.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 Uh, i altres que, doncs, mira, veuen com dir ostres, doncs mira, ara toca, ara toca anar amb màscara, o, tu, o veuré les persones que quan vinguin al centre el llipobrim doncs aniran amb mascareta, tant jo com ells uh, bueno, tothom ho viu diferent, no? No te podia dir en, en quins termes, eh? no t'ho sabia respondre. I la gent que te saluda pel carrer i no saps qui són, perquè ja et porten la cara ben tapada. Eh? Sí, Com, sí, sí, Com passava amb els bé. caspos de, de les motos, eh? que te saluden i dius mira, no sé qui era. Ha sí, a sí, eh. Ens haurem eh. d'acostumar a, a, a coses d'aquest tipus, inclús està parlant de si, bueno, prendre la temperatura, mm -hmm. els testos de, de Covid no sé quan arribaran i quan seran, però segurament que també tardo' o faran. Uh, bé, és, és tot. I, sobretot, potenciar molt la higiene, la neteja, perquè això també és clau i més en centres que hi ha tanta afluència de, de públic no? i de, de, de personal. Eh? Per tant, això també s'haurà de, de tenir molta cura. Última, tu com ho veus, tu personalment, a partir de, del dia d'avui? Creus que anirà ràpid, que tornarem a empassegar, que tornaran a reactivar-se l'epidèmia, que s'acabarà? La teva opinió personal, ara sense entrar en professionalismes ni res més. No, la meva opinió personal, sincerament, és que, que ens... I miro des del costat bo, ens estem adaptant a, i ens adaptarem bé tant al centre com a nivell més genèric, però però ja centrant-nos en els centres eh, tindrem noves oportunitats, segur. segur eh? I en quant a, a feines, haurem de quedar, canviar segurament el model, no podem, no podem anar un, un oficial amb 3-4 peons com fins ara, haurem d'anar amb, amb brigades o amb equips de treball de recursos humans més petits, però jo estic segur que això també serà un... Un, un bé per quan cualquier ha bueno, el nostre lloc de treball. Inclús estava pensant que poder la neteja ara serà un, un servei que aniran en'ça no? empreses de servei de neteja, de neteja d'infraestructures, de neteja d'instal·lacions. Segurament que les, les altres empreses empresesaran més bé Per tant poder és un, un lloc per, una via per, per poder explorar des del punt de vista del Centre Especial del Treball Tramuntana. I en quant al centre ocupacional d'usuaris, doncs, bueno, aquesta via de teletreball combinada amb presencial també és una via per anar, per anar aprenent i anar, anar explorant. Per tant, ho veig en positiu. Eh? Menys ens haurem après a rentar les mans. És una de les coses que en traurem de, de tot això que ens, ha, que ens ha passat. Bromes a part, en Pere Canigana... Ben segur al... que sí. El... Perdona, què deies? Ben segur que sí, que rentar-nos a les mans també... Molt bé eh? I ara ens haurem de donar, en comptes d'abraçar, ens farem així amb el colze. Amb el colze. Eh? De diferents maneres. Molt bé. Um, Pere Canigral, del Centre Ocupacional i Especial de Treball Tramuntana, ens ha acompanyat amb aquest matí per fer-nos una mica uh, una xerrada sobre com ho estan vivint des, de, des del centre. I ell personalment, no sé si queda alguna cosa o algun missatge que vulguessis donar a la nostra audiència, Pere. Sí. Sí, sí vull, vull agrair que m'hagis donat l'oportunitat d'espressar i també recordar, com sempre faré, evidentment tenim, tornem a tenir obert el viver el centre de, de jardineria i quan convido tots els vilatans de Palafrugell i dels voltants a que vinguin a comprar plantes de 7 a 3, quan venir tranquil·lament i us atendrem i, si no tenim la planta, us la buscarem i, per tant, tenim obert el puc. Molt bé, doncs et farem cas. Per aquí vindrem. Pere, gràcies i bon dia. Una abraçada. Igualmente, muchas gracias, Dios.